Muzica Omoară de vindecări tăinuită în pământ, Hristos ne-a descoperit Dumnezeiescul tău cap, Ioane, prorocule. Toți dar la oaltă de aflarea lui Sfinte, Laudă și cântare lui Hristos îi aducem, că dă tămăduiri ca un bun cu mijlocirea ta.